Què es pot passar? <ríe> Supos que esteu uns a taules, altres preparant es dinar, les altres passejant per baix de sa figuera, vaé que esteu a punt perquè ho hem anunciat fa molts de dies que començava avui el nostre camp. Gràcies per acompanyar-nos. Si sabem que ha set un temps llarg, que han set quasi dos anys d'absència, però fiets, a vegades les circumstàncies no acaben d'anar bé i tenim que parar. Quan les coses no van bé, ha que parar, replantejar-se les coses i tornar quan les coses van i funcionen. Lo més important és que a esteu bé de salut. Allà on hi ha salut ja hi, ha, hi, ha, hi ha de tot. Així que una salutació per tota la gent del camp d'Eivissa i Formentera i esperem que m'us acompanyeu en aquesta hora de dinar, a la 1 i 5 de la tarda. Estic jo molt contenta i molt satisfeta de tornar-me a retrobar amb tots els altres. Escoltarem moltes cançons i avui no podia ser d'altra manera que dedicar el programa en el poble de Sant Miquel que celebra la seva festa grossa i tindrem a un amic de tots molt especial que és Antoni Toni Planes que rebrà un homenatge més, un mes des que ha rebut el llarg de la seva vida i avui ens acompanyarà. Bé, i per, per dir-ho com ho dèiem a la nostra terra, com estàu de sapinya del cor? Si hi ha salut, ja, ja, tenim, ja ho tenim tot. Dir-vos també, abans de seguir més endavant, que voldria tenir un record per a totes aquelles persones que al llarg de tot aquest temps se m'han anat, que no estan entrant en altres, però sí estan en el nostre cor. Permeteu-me que tingui present aquí avui en el nostre programa, en el primer d'aquesta etapa, a sa meva mare i a en, en Vicent Marí Vinyes, que sa mare han anat amb una setmana de diferència en juliol de l'any passat i tantes i tantes persones amigues que ja no estan aquí entre naltros. També a Analina de Can Jurat i a tantes i a, a tantes altres. Per ell, per naltros, sempre estiran aquí entre, entre altres. Però també eh a totes les cases o si no a totes a la majoria he ha hagut alegries, com per exemple s'arribada sa d'un nadó. Així és que unes va passes altres. Alegria, alegria en aquest primer nostre camp que continuarem cada diumange que Déu fa aquí a Radio Èxit en 106.4 o a radioèxit.com. M'us acompanyeu? Sí? Idò, comencem. Comencem amb una sonada que no podia ser més apropiada per es dia d'avui. Anàrem a Sant Miquel. És molt antiga perquè és de l'any 1990. Així sona. El Salvador Bonant recordeu de que en Salvador ja quan era petitet, cantava i cantava redoblant. I ara el a escoltar amb aquesta cançó que mos canta justament quan era jovenet. Ah, jo pensant tu i dia, i mai no t'olvidaré, i ai, i ai, i ai, i ai, i ai, i ai, quan me'n vein, tenc alegria pensant que em divertiré, i ai, ai, ai, ai, ai, i, ai, i, i ets por! La meua vida desmoducà, i aiaiaia, ja ho ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja distretem Una farina diu menjar i dia farà I aiaiaia, ja ho ja, ja, ja, ja, ja, pas meu És molt polida i ningú de i s'ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, al tot es si per allò ho de s'ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a sa seua vista il·lumina el cor d'un pedrís sol que, ai, ai, ai, ai, ai, per ser <pots> que si és amb un amor verda ia ia ia ia ia ia ia ia ia es parlar d'estonteria jo me'n desenganyaré ia ia ia ia ia ia que pogués trobar un home i volit i home jo que pugue viure tranquil·la jo vaig que no. Ja sabeu que E viceci Formentera m's agrada l'pic entet, posar-li pebre i posar-li una miqueta de color a les cançons. I dou una glosa una miqueta verdosa com les pobreretes que encara hi ha i que us farà passar un bon ratat. Un dia que vaig venir, tu estaves tota soleta i en vez de donar-me vi, bares estranyes seixeta. Això, amics i amigues, no vos heu equivocat. Si heu posat la ràdio ara mateix, és el nostre camp. Cada diumenge, recordeu, i fes que us sabran els vostres amics i familiars que els diumenges a la 1 i 5 de la tarda ha tornat al nostre camp. Una cançó glosada que mos canta un bon amic des nostre camp, un home molt rigador, un home molt xerit i que és despuis d'en i que és molt amic d'aquesta casa. És en Papet Serra, una cançó molt antiga. Jo no sé què tenc que enguany. Enguanya que teniu un any més que l'any passat i molta alegria. Jo no sé que tinc enguany que hi vaig tan al de polseres i ho causarà l'any d'enguany que m'ha pigat en correrà. i em fa un parell de nits que en sento una cadernera fa uns pis olors molt polets i és fàcil que ho siga bé perquè tot animal jove no té espiula tan alegre no sabeu qui m'ho va dir, va ser una iaia béa en tenia una fia, i ho anava a festejar amb ella i un dia ...deixar menjar fritanga de sa paella... ...sa que vaig menjar-me jo no li ha fet mal a ella... ...jo no sé que tenc enguany i que hi estar en al de polseres... I ara m'anirem durant uns minutets cap a Formentera... Perquè a l'any 83, que ja fa una ruixada d'anys, però a l'any 83, a unes festes de Sant Ferran, es va cantar moltes cançons. Una d'elles la va oferir na Maria Mayans, que és una gran cantadora, una gran amiga nostra, una gran amiga de bons cantadors, tant d'Eivissa com de Formentera, i va fer una cançó nova. Aquesta. Per fer una cançó nova, molt de treball m'ha costat, per ser polida i conforma pel dia 30 de març, que ho és la festa del poble i pareix que s'ho té guanyat, que es digui una cançó nova i cap detall, no hi faltàs. I ara vaig a dir vos no sé com m haurà quedat, que tenga tanta de gràcia com jo treball m'ha costat. Per saludar tot el públic que està replegat, i si alguna persona ja que sé ho haig de quedar i en què crec que dins el poble hi ha poques haurà quedat igualment de Sant Francisco i des poble del Pilar. Per participar en la festa tothom està despassat, també de Silla d'Eivissa i que molt monen a rimbant. Entre ells són locutores i molt contents que n'hem estat I Igual es veu, home, que sempre l'he acompanyat Radiant tots els programes que hi havien anunciats I així és que moltes gràcies tots els que aquí han actuat Uns preparen per la festa i que tots hi vagin i van. Lleva aquell grup un funflòric que dins i sonat, que resplèndita alegria dins totes seves indats. I uns canten i els altres ballen, cada un fa el que saps, i els qui no s'escolta i callen també fa seu seva part i aplaudint quan acaba i demostrant que els ha quedat. Ses dones ambunyolades i molt bons que els han quedat, diu si n'han fet una feta i d'una cortera de blanc i els homes en sa i se seguia. ja heu passat, l'heu fet a i bona jo no sé què heu posat que tots volia agrair-la i que per mi m'he emborratjat i ara passa cantada i escoll va més animant que en sé que estic mig beguda i es nerviça n'he calmant i ara d'enguany ha molts anys i en salut i bonestat, tant més jove com més vell, i que ve no em falti cap, per adorar Sant Fernando i també cantar-li el Gungoy. Per fer una cançó nova i molt de treva i m'ha costat Ser polida i conforme i per die 30 de maig. I és poble de Sant Fernando, no em puc deixar de parlar i que deienSo natural i molts anys eu pugui contar. I en ell tinc els interessos des que he nascut en sa, els meus pares i els meus fills, i som allà que em vaig casar. I si d'ell m'havies d'anar-me en novedat em causarà, i de petit l'he vist créixer i en pocs anys a prosperar. Potes cases hi havien i ara hi ja forma ciutat També els camins que hi havien també estan canviants que són amples carreteres i està tot il·luminat. i aquí sempre ho és de dia i ve i tanta claredat i s'autobús també hi pare i si algú va viatjar allà Dispon de bones escoles en tota comoditat i amb un grup de mestres anant ben organitzat. Llavors cafès i botigues despatxen tot calitat que hasta hi ha una piscina per si el gust està calorat perquè dispon d'aigua viva i d'un pou que té seu costat. Tots els turistes que hi n'eden ja se n'hi van a xerrat, van dient que en aquest poble no hi falta comoditat, que la gent és atenta i que en tot bé els hem tractat. Sa cançó vaig acabar-vos, no voldríeu els més cansat i a casa vull convidar-vos per ne tingueu volentat. La Sant Fernando banda, sempre us sereu ben rimbats, jo hem vist plopet de s'esglés i caminant no hi ha un quart. Fau la carretera nova i la darrera que s'ha acabat, directe cal embastir per dar-ho més de tallar agafant una línia elèctrica i el que el cavall haurimbat i ja us convidaré de frigo, l'aixi si em porta a conyat o a fer-vos una paella i en lo bo que hauré trobat perdonau si alguna cosa i no està prou ben detallat que s'afició en comanda si no ja ho vera deixat Hent poca per a la escola que a m'hore descuidar. Jo tampoc firm que cap grup puc, que ja som molt d'alta edat. Per això només m'entenc per part d'eficionants. I qualsevol que em convidi a acabar-me en aginyat per anar de valls i cantades a costum d'antiguedat. Que a casa me'ls ensenyaren quan t'era de poca edat per fer una cançó nova i molt de treball m'ha costat per ser polida i conforme pel dia 30 de maig. Se fa estrany quizás escoltar-me i sentir el nostre camp en aquesta hora però penseu que cada diumenge l'escoltarem, el sentirem i, i que farem el ratet tots junts que bé, no? Jo estic encantada de la vida, jo estic contentíssima de tornar-me a retrobar amb tots valtros i dodem que estàvem a Formentera per escoltar una altra bona amic del nostre camp, en Vicent d'en Jaume Pere. És un costum molt pagès, una cançó redoblada que vos eh, convidam a escoltar. Ai, és un costum molt pagès, això de sonar-se en bo, ja, diguem... Gonle bareds fosat en bona que jo jo jo jo jo jo jo no tem i ni m'adei donal en gonba jo jo se guanya res besque després fuixi jo jo jo jo jo jo de buscar peix si i mai jo jo hi va i n'ambega tastava fet prou reme jo jo no jo jo jo jo i just gens onzortres estan reunits jo jo jo magrats i ende fortes però avaltros altres qui jo jo jo jo jo jo jo que portau més fici jo jo jo podres regrado em res na res mi el ay per, pues per anar sentirs els mojos helit za un rei bona de bosio el dotre quan rembes seu cosio ay ay ay hipost de enses batat nau més poeta deu no teniu per ay ay sempre un forma jet en vanistes dos teu esporguet en feix un butiferre ja ja pot ser qui gruixetet de queixos de cap cinc ja ja ja ja ja ja ja ja ja que és coll que és es estret que em fa mal s'engolit ja ja si ja cindàs o algun treguet qui s'aniria més ja ja ja ja ja ja ja ja ja no de vissec d'aquell que fan tranquil jo ja que estic i jo et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 Amà l'abé que vi que lo jo jo estig no mai ni bé cas de que su jo crec que breu ben ves va ja tu mol paleya que te sonas i tornam a profetiar tornam a profetiar mirau que mos agrada profetiar i mos sentir-ho, eh? Com se'ls adiuen, com se'ls atiren. Dos bons porfediadors, dos bons amics del nostre camp, dos ja hi hi hi històrics de seva cançó porfedià de Porfèdia, en Pep Soldat i na Papeta Curta. Fa temps que porfadiem. i fa temps que purfadia a mi hem de quedar clars que de nens que de gades pelam com d'ols que no són amens so i ara dir massa pau i deixar-nos amb ull i tracto no em vull fer que mai em tant del menú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 Tu ets bretant per ara no m'entretés, jo per anar pel pan que per fer res molt fulent, no dir' sortiràs mai i no em trobes a dormir. I en que dormís el tot any, no vendré beure el teu llet. Beu et fe blau, pel que veig que em vas torner. que ets una farà, em sembles un cuc mala. També buscas la pau i fas guerra sempre seguit. Ni guerra no n'he fe mai pasava molti pe. Homen um, va de fangar de de berni. Bravo ni no tenras gustum ple de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de i mira que no et facis mal si pegues de nubadè, que jo so em mataria que no caverà lluit. I els de ciment volant ja m'opies de badè, xàxàxàxàxàxàxats je, je. ajunt. Es coneix bastant, i picaré per i no m'hi picaràs mai per allà on ets, paten, no, ten el carai que allí ho serà recebent. Caso i ben munint a mi contors soles de burro, per aixec per aixec per aixec per aixec. I si tens pobles buscacants, que veig per poc d'ici d'eux, tots som s'anam davant, sempre va, som d'arrere i rtem vas com un mal espanyet se se se se que no es pote ditem lax por fedia de anda casa i seguim a formentera també un altre cantador que és eh, el 83 també una glosada una cançó glosada que es diu així ja que em demanau, voldria. A què voldria? Ara ho sabrem. Ja que em demanau, voldria, i sabréu-vos dir dos reglons, ja que aquí hem vengut per riure i comptar contes i cançons. I a posta he vengut aquí n'he, com que he vengut també hi som, i sé que amb una què com els altres companyons que és això que m'obliga i a deixar el poble conforme s'abrir no ne voldria i que fos a gust de tothom. D'aquestes d'avui em diem que quan no llampe fan tron ja que em rimbaten es diem que anam tot sense control. Uns ell van en picardia i altres d'ignorants que són, jo vaig vores altre dia i de pages i no fa molt. Me n'anava cap a vila i va ser això dins el burlon, mar de fondo que hi havia i anava fent que bussons. Jo em creia, em i que marina no ho som molt, sigui endavant jo, hi havia una gent no sé de on. Molt propes de jo els tenia, i allí n'esbancat d'enfront, hi vi una iaia grisa, i siguent un poc no sé com. Jo pens que era deportiva i d'aquest joc es diu futbol que duia sa porteria si algú vol tirar a gol. Llevar porter no n'hi havia i podien passar els ballons. Jo no em vaig quedant de vista que hi havia de tot i molt. Mostrava se feumia allí per baix desfeld donc, que anava sense que mi i no portava que sons. No sé de què presumia i no us fas pondercions que si havia set poli de llavor ja no ho era molt que ja estava migpensida i portava algun breverol jo vaig pensar que algun dia ell l'havien bombejat molt i a ja què em demanà ho voldria i sabret-vos dir dos reglons i a ja què aquí per riure i comptar contes i cançons <tus> Mm-hmm. <laughs> Ara de, durant un ratet sentirem en Antoni Planes, però abans l'escoltarem amb aquesta sonada de, amb dos flautes. L'únic, quasi, quasi bé, l'únic d'Eivissa i Formentera que sona en dos flautes. Escoltem-lo. Vui és el primer dia del nostre camp i bon, bueno, no és primer dia. déu me la perdó, Senyor, perquè no és el primer dia. És la retrouvada del nostre camp després de parell de mesos, un bon parell de mesos de de fer salera per motius que ja sabeu tots, no, falta, no fa falta repetir-ho, però me fa molta il·lusió tenir al costat aquesta persona que vos vaig a presentar. Ja ho havia dit abans que tindria una sorpresa per a valtres i és un amic, un gran amic de tota la vida, un home que s'ha dedicat pràcticament sempre en el folclore. És, perquè hem de esperar més, és en Toni Planellstur, que és Antoni Planes. Toni, com estàs? Bueno, estic en baixa forma perquè he complit ja els 83 anys i no tingueu ganes de saber però no és tan polit com per així, no. no digues mentides, que estàs fet una rosa. parlant-ho ja, ja tenc ganes de liure, perquè has sempre has fet una molt optimista, tu. I, i, i també has tingut el en la teva vida, perquè no és tot el color d'orror, sempre, no. Exactament, sempre hi ha coses que hi ha que superar-ho i hi ha que tirar endavant i hi ha que, que estar content. I jo, jo estic avui molt contenta d'haver vengut aquí a Sant Miquel, de retrobar-me amb tu i de veritat que te t'atrop molt bé molt bé i a més o sigui, ets protagonista d'aquestes festes de Sant Miquel. És que m'has fet més megi, perquè fa fa, fa més d'un any que no hi vaig anar no a perquè em pare qua, que som molt amics, i puc anar, el dia que avui fa cita, em va dir, diu, diu Toni, que teniu 80 i escaig d'anys, ho acostumo a viure els nostres anys que teniu, volia un trobar-ho que es que no hi hagi cap. Si sí, no hi ha miracles, no hi ha miracles, o sigui, no ha... diuen que, de, com se diu allò, de caldera bé bons i forats. Sí, <laughs> això sí que hi crec, amb això. I crec perquè ara uns anys fa dos anys, que feia, jo abans feia jugador i arribava al la tele de la nit i amb foc ho gravava i tot això i havia anat per tots aquests, aquests col·legis que m'ho havien demanat i havia anat a ensenyar-se els al·lots i tu hi haurà 150 peixers d'això que, que ja saps que, que, que, que per aquí n'hi ha algun, jo ensenyaré i, i els al·lots quedaven molt contents i jo també voler, no, no, no, no he curat res a ningú mai de' el que he fet jo ara, el, clar, quan com, com vaig anar, a, a, a, a, a... també vaig a dur coses allà en el Santa Eulària, en el Museu de Santa Eulària que era l'Alina Sant també és una bona amiga i encara és amb família i em va dir que li podia dur algunes coses, primer volia comprar-m'ho tot de quan sabre que havia fet coses dic no em compraràs res perquè el que jo tinc puc que t'ho regalaré i el vaig dir dur unes quantes coses que les havia les tenia repetides i li duia un cèrcol també que per aquí n'hi ha un que me l'havia fet esforça, és veritat. I dic, mira, de tot, tot no sé, cèrcul, diu, perquè... I va dir, Antònia diu que regalat tot, a menys el cèrcul, diu, però jo crec que han de sonar-se, m'ho ha regalat també, dic, Dale, ja esteu. Tu has fet un gran folclorista, però has fet un al·lot petit, o sigui, de, de petit, tu havies anat a escola, havies guardat eh, com, com feia tothom, no?, en aquella época. Què recordes tu de quan eres petit? Bueno, record... Que, que, que, que, que llavors també eh, es, es, es tracta, no els tractaven massa bé alguns els mestres que tinguérem, nosaltres no els no, no, tractaven malament, però els meus fills, hi havia mestres que, que, que perquè parlaven si Vicent, els pigaven, jugant al recreu. Eh? Llavors havíem d'expulsar d'Ivice, perquè ja la teva, ja sap la teva feia igual i l'expulsava el nen de l'ossa, i volien que parlava ser castellà per tot. Però tinc molt bon record perquè varen començar els al·lots de dos, a castanyoletes d'escola, érem 9 o 10, que tots duien castanyoletes, primer els el fèiem de Carrasca, perquè per en tinc algunes fetes meves, que no passaven, i, i això. I tots duíem, i llavors anàvem, com un un com anàvem caminant, no hi havia autobús com ara, eh, sentíem el repiquet de castanyoles per tot, i d'aquells 10 o 12 que en duíem, eh, el meu germà Miquel em va aprendre que era el millor que les tocava, bueno. si no hagués tingut cap de, de voltes no era massa segur, perquè quan havia alguna copeta també eh, ja es, es, es, es passava una mica, jo amb això vaig sinó, sort que no, mai vaig, vaig, vaig, vaig, vaig, vaig, vaig perquè sé sí que has fet així, no m'havies posat anar de viatge per al món dirigint un grup, perquè jo havia estat al tanto del que fèiem, i i anaven per molts de països i per tot mos aplaudien molt i, i premis per tot. Bé, els pavillons d'Espanya no daven premis, sinó els que llavors mos convidaren -tots a, a, a l'hotel Hilton, que, que érem 600 empleats el l'hotel, a l'hotel, a l'estaurant. Els pavillons d'Espanya érem uns 600, havia hagut empleats, com havia dit, em pareixeu, havia dit que hi havia una, hi havia una cosina del rei, M'agrada veure el pont de Sicilis, que jo és un comissari, que ja es podria fer de tanta calor. Escolta, Toni, eh, recordem-se l'any i l'època en, en què vareu sortir per primera vegada a ballar Tu que les mestres pigaven les teves perquè era una altra època, no es podia parlar els catalans, no podia podien parlar els ibisencs. Eh, jo fins que quasi m'estranya que es pogués ballar. Valtros o sigui, perquè éreu un grup de la secció femenina i podíeu sortir a ballar i podíeu sortir d'Eivissa amb els seus trajes, amb tota la i amb les prendes i, i éreu acceptats. Però va ser una època difícil. No? Aquella època... Mira, jo, jo record tot allò que era més joveu, més jovent i a la Guardia Civil ens trobava que anàvem de nits pel món fent ucs, que ara es donen premis pels que més bé els fan i quan se va a un festival també fan alguns ucs i tot això un fart de bufetades de cada una, i, i de volta ens preguntaven de quina casa eres mira quines sols. bojos petits de 15 anys això que començàvem a sortir de casa alguna nit a així pel món i ens castigaven Sí, però ens trobàvem fent-ho, això sí. I llavors hi havia una altra cosa també que anàvem a fer, a moldre, un plat que l'havíem cultivat n'altros, i ho havíem entregat de tot, no sé, m'ho deixàvem, quedàvem un, un poc per n'altros, però m'ho volíem fer entregar quasi tot. Parlàvem-ho, sempre, però m'ho sobrava. I anàvem a molins de sang caden, amb un animal rodaven, i, i, i els molins... Hi havia anat per Sant Mateu, jo, jo a Sant Mateu, aquí a Sant Miquel n'hi havia un altre, i llavors hi havia un que era el molí de forré. Que, que, que era de sang, d'aigua, I, i tot això s'estinnava fent, no era legal, no, perquè ens volien dar aquesta a la reacció, tot, de tills d'una com a comprar aquesta reacció de de, de, de, de de tot. I i les cases cares després sempre viente gut pas. I dos dies que pujavam a la Vila, eh sí, sí, sí el troro de pa, que el primer que trobàvem, i s'estàvem més contents. Ja, els de Vila s'ho passaven pitjor, que és, de, que és del camp. La Maria Scorpet, que ja la coneixeu, ara té 80, no, 98 anys, i aquella feien un pa de d'axa, ja. tot de d'axa, i anàvem a Vila vivint pa, pa, pa de blat i ho feia amb mare. Quan, quan s'aixicava al matí, ma mare, no dona molt treballadora, i les dones que allò no treballaven, però ara hi havia la meva mare i, i totes les dones de, de, de treballaven molt. Toni, anem a parlar també ara de quan es va fer el grup de Balançat, hi ha uns anys més, de, més, més cap aquí, que va ser l'any 1965, que van ser uns despioners, juntament amb Sant Josep de la Talaia, i vareu fer molts de viatges, si és que vareu córrer mig món i part de Heu estat a Nova York, heu estat a Japó, heu estat a Polònia, heu estat a mitja Europa, donant a conèixer la nostra cultura, els nostres balls, les nostres danses, la nostra música, i realment deus està molt satisfet de tota la feina feta. Per això, per tota aquesta feina feta, per tot aquest amor a la nostra cultura, és per això que te reconeixen i t'han donat tants de prèmits al llarg de la teva vida, no? Sí, primer començaren a fora d'Eivissa a Mallorca mateix que el primer any que s'hi va anar l'any antes de jo anar, anar i diu que hi havia algun quan cil però llavors l'any que hi vaig anar ja van guanyar el primer premi i llavors cap a Madrid i cap a Gran Bretanya i llavors cada dia que sortíem guanyàvem prèmits a Mallorca, a Madrid i llavors que guanyava a Madrid anàvem a l'estranger i jo a Nova York es, es, es Aquells tres mesos vam visitar molta cosa, perquè hi havia pavellons de tot el món, menys de Rússia. I així que vam fer gent important de tot el món, de tant artistes com polítics. I, eh, en aquell temps encara venien les escoles un col·legi tot negres o tots blancs, el 65, ara ja tenim un president que té bastant de coloret, però que ha estat a les també. <laughs> Sí. veus com té bon humor sempre s'ha sí. igual, Antoni. l'Antoni saps això de les salines que fa, fa molts anys s'ha passat de sol El primer... El primer... Que... Que els turis que venguessin anava a una salina i es troba un negre que es va a sol i, llavors, i quan no fagues fa que estar aquí i, for, fot, fa mitja hora diu, carai, eh, me'n vaig va pensar que havia tornat negre per molt de temps coses de caixes, però vaja, llavors el llibre més veu ho passàrem a Polònia, perquè m'ho deien que ho malament per poder ser comunistes i el 90% eren catòlics, però de veritat, jo vivia, es creu que va ser papa, que estava a Gracòvia, m'ho va recibir allà dalt, també, i vam anar a Varsovia, anàvem una nit o dos a la a Gracòvia, llavors a Takopane, llavors a la frontera d'això de... que l'ho va ja. també amb un teleferi, anàvem els passàrem a, a Colovàquia, però no hi més que muntanyes i neu, perquè era, de, era setembre de Sant Darío, encara hi havia neu per tots els recordes de les muntanyes, hi havia una mare de lagos per hi va molta gent aprendre sol i dir que seguia, però bueno, jo ja que no, no m'embaràs amb aquest sol que fa, diu, toca, s'aigua, veuràs, clar, s'aigua era neu que s'anava es, que fornguent yeah. i, yeah. i anava a la gent. Toni, ara eh, d'aquí, bueno, en, aquesta, en aquestes festes de Sant Miquel, te fan l'Ajuntament, te concedeix l'Ajuntament en pla, te concedeix aquest homenatge, que és un mes, perquè et van també concedir el Premi Ramon Llull fa una temporada, fa un sí. temps, t'han condecorat moltes vegades per aquest, aquesta feina, aquesta dedicació, que amor en el folclore, aquestes nostres coses, i, i ara com te sents amb, aquest, amb aquesta placa que descobriran just baix de Cateua? És veritat. S'alegria eh, eh, me les tornat ara d'un poc, però eh, no, no, no la tinc com tenir antes. Clar, tinc 83 anys, m'encanes molt, si vaig a caminar, aniria a caminar un rodet, però ara m'ha caminat un quilòmetre això torna endarrere, perquè no, no, no tornaria a casa. Però estic sedies fet el que vaig fer, això sí, perquè no tinc record, he fet coses mal fetes que ho ha fet tothom, però no... no no recorden ens si idea de fer una cosa mal feta per sortir mai de casa en sida de fer, ara vaig de fer. Com n'hi ha cap fet. Som millorment mateix i no no importa això, però, però jo això de veure que no queria molts que pau es una visa i vista i Espanya és una nació que es veu molt molt. És és una tàrrega molt gross perquè un canvia, havia viu vista en, en mols que no apareixen els mateixos, quan no veuen, però bones persones llavors un tornen diables. El no, veure no, no, no. és una droga, com de dir? una droga que ara n'hi ha de moltes classes, i la gent se l'estava a veure. Es, es les Estàs content, Toni? Estàs content i satisfet? N'altres estem molt contents d'haver-te tengut aquí, en el nostre camp, Toni. Sí, ja serà segurament que s'ha de sortir l'entrevista. No, no, no no vull que digues això, eh? No, no vull que digues això perquè et vendrem a veure... Et... Tu pensa que, jo, jo de moltes penso que no, no és raro sigui, hi ha països que, que et maten, eh, com se diu això, eh, que, que, que et donen bueno, que no tenen remei, que tenen càncer, com ara, ara tenia un germà meu i, i, i, i li bueno, van estar internat i llavors quan van veure que no tenia remei li van estar d'una sobredòsia i van morir. Però hi ha molts països que, que es pot fer això un sí, però aquí a Espanya ni preses per això, perquè aquí es farien, es farien no millor coses que no, que no estaria bé fer-les. Per exemple, jo he fet catòleg i vaig a més encara cada dia, que, que, que, que em vaig a encoratge d'anar-hi, perquè de moltes fases m'aixec un poc maratjat. Havia tingut vèrtigo, però eh, després m'han dit que no era talment vèrtigo, perquè és vèrtigo et a vomitar, jo he de fer curvas que de fas. Toni, que estàs molt bé, que, estàs, que et veiem molt bé, molt bona cara i, i radiant de felicitat. Jo estic molt content perquè eh, a Eivissa, eh, tu m'havies preguntat a veure que em pareixia si portaria durar, jo veig que va al Baix, aquí a Sant Miquel, als 48 anys que creixos de, de cada dia, havia vingut a venir una gentada que, que, que havíem de repetir les actuacions i ara hi ha menys gent, però hi ha que pensar que, que, que tots els pobles hi ha grups, llavors només hi havia primers de Sant Josep i llavors va formar-se de Sant Miquel i llavors de Sant Josep es va deixar i, i va quedar de Sant Miquel i jo, no, jo, jo tenia feina cada dia, jo tenia feina a la festa, com havien vist, Sant Antoni, Viejo, Sant Tabulari, també que ho diuen Correu, també per allà, però, bueno, i per, ser, per, ser, per allà, com li deien... Doncs. Bé, bueno, molts apostos. No, no em recordo per tot el que he fet ja, perquè eh, això també ho tinc que per tot un poc, que se mori, i vaig a recordar una cosa, com es fan <ríe> tots els futbolistes del Madrid i vaig dir un i, i no, no em surt. Bueno. que és del Madrid. Eh, Toni, me disculparàs perquè durant tota entrevista, t'he tratat de tu, però jo tota la vida, perquè amb set amics tota la vida i sempre t'he tratat de tu. Ara, qui sap, no és correcte, però, però t'he tratat de tu perquè te considero un bon amic. Jo, jo m'agrada molt així perquè, bueno... Saps, si és aquella que estaven altres allà, les esperem que m'ho tractàvem de tu, i ens uh -huh. ho va dir, aquí som tots totes, totes igual. iguals, i tu, però què, uh, clar, teníem un respecte, però ja estaven a la safata, i no, no, no feia cap, un dia la vaig trobar que plorava, i, i, i dic, i què et passa? Diu, què, És comissari ha passat per aquí, m'ha de una repulsa, però molt que havia coses per terra, i llavors van casar, els van casar els dos, van bo d'aquí a no, no, no, no, no, no, no, gràcies no em recordavas gràcies. Sí. I llavors es va separar i veniria aquí ell que era un poc femminat, veniria en gala, que és en gala que es criascriptor. a Tony venia aquí ja se aquí. I em deia que volia que canviàsem campanars en les que em decidia sol, per canviàs campanar que, que, que no, no tenies estil antic que bueno, havia fet nou qui ten raó, però els poble no va estar per això eh? Tony. Moltíssimes gràcies, ha estat un veritable pleer, compartir aquest retet amb tu, aquí en el nostre camp, i que per molts anys més, de veritat, per molts anys més. Jo penso que molts anys, jo no els desig, de veritat, el que no, no m'agradaria és estar dins el llit que no em pogués aixecar jo, i no voldria molt estar ningú que no estigui ben acompanyat, eh, perquè tinc totes les filles, quatre filles estan prop de bueno, una un està vila, però a dir la prova, vinga, sovint i les altres dues de la botiga aquí, amb la veïna que ens ho diuen bé a diverses voltes una i que, i a una càtica, i les altres botigues de que, llitau. Sí, que I també tingut, ens deu haver tingut en comandes que conservis el bon humor i, i la simpatia que tens, perquè això es viu eh, a veure que... S, s, s, s una volta que vaig dir, dir que em va agradar molt, diu. Estimar i s'estimar, se passa des de la salut i alegria. Ara no recordo un llibre que jo llegia, estan passat i ho porto un rato. Hi ha moltes coses agradables, perquè és veritat que sempre si una persona, eh, no sé com més que també ap t'apreci Això m'ha passat a jo i segurament t'haurà passat a tu. Passa a molta gent. I si tothom fos, fos així, que no, no percoràs perquè has pecat, com ho va dir un capellà, és fer una cosa mal feta, com, com li vol fer, però tu un dia et descuidis i fas una cosa mal feta sense voler, de no, no, no, no, segona manera, no, no, no és un pecat. Salut, alegria i felicitat, Toni. Gràcies, moltes gràcies. I després d'aquesta gran xerrada que hem tingut amb aquest bon amic, na Pepa Serra Torres mos diu que a cantar eh, està genyada. Una cançó del 85. Jo canta sí genyada, però el ballista em vaig pres, per assistir-se a cantar, i escolti-me, ja no hi serveix que jo volria quedar-me així com tothom araix per justícia escoltada i dos cançons o tres. Jo aniré passant el rato dels maldus caranguts queix, veix, no puc ser retada que cada lo que manifest que que no cregui s'enganya treballa per ell mateixos i rent el planeta que Déu m'havia promès perquè ell mateix les arregles dels que li pareix Troles i hem de pendre per força agradar-me'l més <coughs> Ja saps de llumar deixares xores, cap altra carrera he pres La neu i la pares, que pare sempre em regeix. Una cançó amb una tonada curiosa I es diu així, Allí baix d'un píbar I allí baix d'alt un píbar, un anguila i va fer i, I en su que i porta saigum i en s'ho ve que hi porta s'aigua per a veure en els seus fills. Cada gota que n'hi cau, cada gota que n'hi cau, fa moldre quatre molins i fa moldre quatre molins. I un de salt saltra canyella, I un de salt saltra canyella, Salt, trapèles i robins, Salt, trapèles i, i robins. Saltra la mort de les dames, Saltra la mort de les dames can que tivan los padrins can que tivan los padrins això és el nostre camp cada diumenge estirem tots junts aquí de vora sa ràdio, dinar o fent lo que mos ve de gust. Avui és Sant Miquel i hi havia un humanet que venia a sa ràdio a cantar-mos, venia quasi cada setmana sempre mos dué coses noves es de Josep Déu l'hagi perdonat i sempre venia en su seu saneonet, en ses seues cançons si mos cantava. Ara us oferirem una d'elles, una de ses moltes que tenim i que es diu D'alt d'espuig més alt d'Eivissa. D'alt espuig més alt d'Eivissa i va haver reunió, hi havia sa teua sogra, sa alcalde i es meu major. I allí prengueren amides i els va fer molta calor perquè hi volien posar-hi un camp de viació. Ells no sabien de lletra i marcaven amb un carbó i allà tard en la feien molta de remor. ...havia de ser bastant de riure, Es anar junts amb funció... ...he agradat d'usnar-ho a veure, déu-me perdó, senyor... I, amics i amigues, això mmm, s'ha acabat. Pareix que s'ha fet curt, però han passat eh, ja quasi una hora, 55 minuts... S'atraquen les dues de la tarda i hem de dir-vos adéu, però un adéu molt curt, perquè la setmana passa volant. Quina és la que jo més estic? Jo, ses nostres illes, Eivissa i Formentera. Eivissa on nascut, és a Eivissa on he viscut. Jo he nascut a Eivissa, però a Formentera hi tenc part del meu cor. La cel. I... I cada diumenge es donen sama per escoltar el nostre cant, per fer el nostre cant. Bois d'aquells al nascut... Perquè allí hi ha molt bons cantadors i cantadores i molt bons amics. És un cel que recordo Diumenge que ve promet tornar. La d'avui ha sent molt bona. A ho ha passat bé? Això és lo important d'aquella joena escut. Que passeu tots una molt bona setmana, jo... molts anys i bons a tot es poble de Sant Miquel, Aquella que heu deixat un poble preciós. Vertsonaus pinsca ja per tot Una salutació de part d'en Joan Tur, que sempre està al meu costat. Vos de d'aquell pijó he arribut fa molts anys que guardam aquest tresor de música, de cançons del nostre camp i el conservam com part de la nostra família Gràcies i fins diumenge que ve que passeu una bona setmana De tots els temps, per tots els gustos així és la música de Radioèxit a Eivissa i Formentera 106.4 FM.